У неї був безбарвний глухий голос. У Брендон не міг добре розглядіти її обличчя, але відчував, що з нею не все гаразд. «Мері, крихітко моя, що вони зробили з тобою?» Чарльз розумів, що зараз не час для розпитувань. Їм треба поспішати, кожна мить на вагу золота. «Мері, слухай мене, нам треба бігти!» Вона, немов не чула, стояла, прихилившись плечем до стулки вікна. Кохана була так близько, що він майже міг до неї доторкнутися. «Мері!» Королева потерла долонями очі і ледь погойдуючись, пробурма тіла. «Головне – не спати. Вони не змусять мене спати!» «Скільки вона не спала? Що з нею?» «Повитуха боялася і плакала», – кволо продовжувала Мері. Я теж плакала, присягалася Луїзі, що все приховуватиму, не заперечуватиму прав її сина. Вони пішли. «Заради самого неба, мері!» А сьогодні Луїза прийшла зі стражами. Величезними і такими страшними. Вони схопили мене, тримали, закидали мені голову, змушували розтулити роти, намагаючись щось залити. Я почала кричати, виривалася. У них нічого не вийшло. Брендон раптом зрозумів, що за крики він чув. Мері намагалася чимось обпоїти. І, схоже, їм це вдалося краще, ніж вони думали. «Я не спатиму, Чарльзе», – бурмотіла вона. «Вони нічого не зроблять зі мною». Брендон зрозумів, що вона тримається з останніх сил. Може, Анна тому і залишалася з нею, щоб подати сигнал, коли королева засне. Зрештою... Мало що може зробити крихітка Болейн, наприклад, повідомити про його появу. «Мері», – твердо почав Брендон, – «нам треба поспішати. Зараз ти схрестиш руки ось так, а я зв'яжу її хусткою. Після цього ти закинеш їх мені за шию. Я спущу тебе вниз, і ми втечимо. Луїза більше не погрожуватиме тобі». Чи чула вона його, коли він, зіпершись на підвіконня, притис її до себе – вона ніби отямилась і напружилася. «Не чіпай мене!» «Чарльз?» Тепер вона нарешті подивилася на нього більш притомно. «Ти тут? Що ти надумав?» «Я заберу тебе. Ми втечемо, Твій брат захистить тебе». «Мій брат?» Вона неголосно розсміялася. «Братик Хел, Ти тут за його наказом? Ти ж вірний слуга, Чарльзе. Все робиш, як вони накажуть». Навіть кохався зі мною за їхнім велінням. Хелла і канцлера Вулсі. Хто ж із них тепер наказав тобі пробратися в клюні? Якби становище не було таким критичним, Брендон розлютився б. Хоча з іншого боку, в неї були всі причини говорити саме так. Мері, не треба. Про те, що я в клюні, ніхто не знає. Я тут тільки тому, що боюся за тебе. Я кохаю тебе. Він ніколи не говорив їй цих слів. Не говорив ніколи нікому. Кохання – це занадто глибоко, про це не треба говорити. Це значить розкрити свою душу, нічого не приховуючи до кінця. Проте зараз ці слова самі собою зірвалися з його вуст ще до того, як він зрозумів, що каже. Проте Мері їх почула, а вона, не мов, утямилась, подалася вперед. «Ти кохаєш мене? Чарльзе!» Швидко відчинивши грати, королева сіла на підвіконня. Як мені потрібно схрестити руки? Коли він зав'язав вузол на щеплених зап'ястях Мері, і вона закинула їх йому на шию, він обережно допоміг їй вибратися назовні. Найважливіше зараз – не втратити рівновагу. Брендон відчув це особливо гостро, коли Мері повисла на ньому і зойкнула, глянувши вниз. Не дивися туди, тримайся за мене. Вона притислася до нього щільніше, і вони зависли між небом і землею. Така легенька й тендітна Мері Тюдор раптом видалася Чарльзу навдивовижу важкою. Він ще трохи спирався на карниз, та вже наступної миті відштовхнувся від нього, і мотузки дробини жорстко вп'ялися йому в долоні. Брендон почав повільно спускатися, шукаючи навпомоцки сходинки – Мері за його спиною завмерла, тільки глухо застогнала, коли під час спуску вони вдарилися об стіну, потім ще раз. Вона була ближче до стіни, і при поштовхах саме її тіло вдарялося сильніше. Але тут Брендон уже нічого не міг діяти. Вони майже досягли середини другого поверху, коли згори їх залило яскраве світло. Брендон підвів голову і беззвучно зойкнув. Вистромивши ліхтар з вікна, на них дивилася Луїза Савойська. Її погляд був спокійним, навіть байдужим, і Брендон нервово посміхнувся. Його пройняв липкий холодний піт. «Чудова ніч, мадам, чи не так?» – сказав він, сам не знаючи чому. Можливо, Чарльз жартував від усвідомлення своєї приреченості – бо вже за мить в руках Луїзи з'явився ніж, і поставивши на підвіконня ліхтар, вона почала перерізувати мотузку драбини. «Хай тобі грець!» – вилаявся Брендон. Він устиг спуститися ще на кілька сходинок, коли драбина обірвалася. Земля у дворі особняка була вимощена кругляком, при падінні мері опинилася внизу, впавши на бік. Брендон майже не постраждав, бо впав зверху. І хоча вони впали не з такої вже великої висоти, але з того, як скрикнула Мері і одразу знепритомніла, він зрозумів. Сталося лихо. «Мері!» Він обійняв її, піднімаючи. Королева не виказувала жодних ознак життя. Брендон скрикнув. «О, святі угодники! Мері, кохана моя!» Чарльз трусив її, зовсім забувши про небезпеку, що загрожувала йому самому, і з жахом відчув, як його рука стала теплою і липкою. Кров. Сукня Мері була в крові. Спочатку він подумав, що вона розбилася, і лише згодом зміркував, що втратила дитину. Ледь шутно застогнавши, Чарльз притис її до себе, ховаючи обличчя в неї на грудях. Він озирнувся тільки тоді, коли відчув поруч присутність людей, навіть не зміркувавши першої хвилини, що це охоронці. «Заради всіх святих, допоможіть!» Його грубо відірвали від неї, він бачив, як один зі стражників ніс непритомне тіло Мері. Потім йому скрутили руки і кудись потягли. Розділ 10. Лютий 1515 року. Франциск приїхав через чотири дні, стрімко пройшовши переходами Луврського палацу і минаючи одну залу за іншою, буквально вдерся до кімнати матері. Її син прибув так несподівано, що Луїзі Савойській не встигли навіть доповісти про його візит. Вона саме трапезувала у своїх апартаментах. Настав час посту, і Луїза звідразу їла варену рибу, відокремлюючи маленьким ножичком м'ясо від кісток. Як раптом скочила придворна дама, повідомивши, що до них іде король?